Les farmàcies de Tiana s'han sumat a la denúncia pública que ha fet el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya per la greu situació econòmica que afronten, una situació que té com a causa el radar dels pagaments per part de la Generalitat. Els professionals de la salut asseguren que mentre el govern català no paga el que li correspon, ells han d'avançar els diners per pagar els proveïdors i això posa en perill la viabilitat de les farmàcies. El president del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, Jordi Dadalmasses, ha explicat que el retard ha empitjorat la situació de les oficines i que per això han decidit iniciar una campanya de sensibilització. L'oficina de farmàcia cobra els farmes dispensats a 80 dies de promig, i aquest, els farmes dispensats aquest mes d'agost no se'ns han pagat el 5 d'octubre i se'ns ha retreçat el pagament en 30 dies addicionals que continuaran pels del mes de setembre, els del mes d'octubre, etc. Per tant, si la nostra situació de viabilitat econòmica era compromesa, amb un retard en el, en el pagament i els costos afegits que això suposa de de finançament, ens han agravat moltíssim la situació. Els professionals del sector han alertat que si la situació continua així, no només es posa en perill la viabilitat de les farmàcies, sinó també l'estoc i, per tant, el servei que donen als ciutadans, que es poden trobar que no tenen accés als medicaments que necessiten. Tot i així, Jordi Adalmasses ha explicat que no pendran cap mesura de protesta que afecti el ciutadà. He que de quedar molt clar, no prendrem mesures que afectin a l'usuari, perquè som un servei de primera necessitat. Així ho entenem i així farem. I, per tant, ens podem trobar que un dia no ens distribueixin els medicaments eh? i aquell dia no hi podrem fer res, serà una causa de força major però en cap cas prendrem mesures contra els usuaris de la farmàcia i contra els ciutadans. El president de l'entitat ha dit que ara mateix els farmacèutics ofereixen serveis complementaris als usuaris, com posar la medicació de la gent gran als blísters, que no podran afrontar en el futur. En cas de continuar oferint l'ús, haurà d'assumir el seu pagament l'usuari o el servei públic, ja que ha assegurat que mesures com aquesta redueixen els ingressos hospitalaris. El Consell de Col·legis de Farmacèutics ha considerat que el que està en joc és el futur del model de farmàcia de Catalunya i per això han reclamat que es recuperi la data de pagament a càrrec del CatSalut, que s'apliquin mesures eficients per fer el model sostenible i que s'arribi a un pacte lié als períodes legislatius. Per denunciar tot plegat, fins al dia 14 de novembre, les farmàcies de tot Catalunya deixaran el llum de les creus encès com a mossa de preocupació per la situació crítica que viu el sector. Ràdio Tiana: Serveis Informatius.